Досягнення китайських мореплавців У 15 столітті наймогутнішою морською державою Азії став Китай. Його кораблі панували у східній частині Індійського і у прибережних водах Тихого океанів. Кінець 14-го, початок 15-го століття був позначений низкою великих морських операцій китайського військового флоту. У 1374 році він завдав серйозної поразки головному супротивнику на морських теренах – японцям. Розвиток морського суднобудування і судноплавства дозволив розпочати далекі плавання. Завдяки цьому китайці проклали нові морські шляхи і зробили важливі наукові відкриття. Свою морську міць Піднебесна напрочуд яскраво засвідчила під час успішної військово-морської експедиції до Індійського океану, що відбулася між 1405 та 1433 роками. Її очолював китайський мореплавець Джен Хе. Він вирушав у далекі плавання сім разів, щоразу маючи під своїм командуванням до 60-70, а часом і 100 кораблів із загальним екіпажем. 25-30 тисяч людей. Китайці пройшли шлях від тодішньої столиці держави Нанкіна через східно-китайське і південно-китайське моря до Індійського океану. Під час плавання кораблі подолали понад 20 тисяч кілометрів. Із кожною новою експедицією китайський флот усе далі й далі просувався на захід. Спочатку Джен Хе відвідав береги Індокитаю, Яви, Суматри, Цейлону. Індії. Потім здійснив плавання до Ормуза в Перській затоці та Аравійського порту Аден. Експедиція також досягла й африканських берегів, побувавши на півострові Сомалі та на південному сході Чорного континенту. Китайські мореплавці мали неперевершені досягнення. Вони значно раніше за європейців відкрили морський шлях до Індії. А кораблі Дженхев встановили жваві торговельні зв'язки на морських шляхах частини Індійського і Тихого океанів. Чи знаєте ви, що у Китаї будували дуже великі кораблі, які вміщали сотні моряків і солдатів? Окремі з них сягали 145 метрів завдовжки. Вони рухалися завдяки вітрилам із очеретяних циновок, а під час штилю – за допомогою великих весел.